as nie die lewe wat jy vir ons gegeet, dit kan ons gee. En daarom staan ons voor jy vanmorgen om te sê, jyre, vader dan, want selfs dit is ons nie in staat om te gee nie. As jy dit nie neem van ons nie. Maar jyre, ons is gewillig om ons lewe vir jy te gee ons gedagtes, ons denken, ons woorde, ons harte, so dat u sin kan kry, so liefde sy sin kan kry, met elkeen van ons, ons Heer daarvoor. In Jesus naam. Amen. As iemand die woord het, geluister ons graag. Ek wil net... Um... 'n waarheid moet jy deel is in die Ou Testament een Prediker Prediker 2:25 jy sê wie kan eet en wie kan geniet sonder hom weet jy so, um, as ek my eie lewe vat weet wat is my lewe sonder hom jy ek dink ons allemaal almal staan aan die begin van 'n vakansietyd en al die goed die goed maal jy op ons wil gaan goed doen wat lekker is Maar weet jy dat, wie kan eet, en wie kan geniet, sonder om, want hy is alles, en dan as ek vers 26 lees, dan sien ek hier die oude bedeling, wat hy vir ons daar uitlig, die oude bedeling, die bedeling sonder God, en dan die bedeling met God, in laam vers 26, en as ons sien dat, dat met God ontvang ons, Sekere goed, hy noem het weesheid, en noem het kennis en hy noem het vreugde. Uh, sonder God, sy werk ons, arbeid ons, om by mekaar te maak en te versamel. Dis die tragerie van die, die confrontatie wat ons elke dag mee sit, is om in ons leven onderscheid te maak en om te focus eerder op, op hom, op die voorziener, as om te focus op ons werk, op ons arbeid. Um, Jeremia praat af van Jeremia 2 van die reenbakke, ons ken die skrif. Hy sê, dit hou nie, dit hou nie waarde nie. Um, Haggai, en ek wil na na toe gaan, Haggai toe ook. Jy betekenis, wat die woord het, maar jy sal ook. Jy praat jy weer van die godsdienstbedeling, van jylle betimmerde huise, jylle eie pogings, jylle vlees pogings, die werke wat jylle probeer doen. Ehm, um, Ek wil graag, jylle moet kyk na aga 1 6, want dit was vir my so'n uh, openbaring ook vir my eie lewe gewees, wat hy sê, gee ag op wat jylle wedervaar het. Gee ag op wat jylle wedervaar het, toe jylle sonder God, toe jylle op jylle eie probeer het. Hy sê, wat het toe gebeur? Jylle het baie gesaai, maar min ingebring. Hy sê, jylle het geëet, maar jylle het nie versadig geworden. Jylle het gedrink, maar jylle het nooit genoeg gekry nie. Jylle het geklee, maar nooit warm gewoord nie. Jylle het gewerk, jylle het jylle self verkoop vir een loon. Hy sê, maar jylle beersies was leeg. Jy sê die oogings van ons, en het geld ook, selfs in die fysische regeling, geld het ook van waar ek so gekonnect raak met my werk, en dat ek so gedreif raak door my werk, dat ek die vreugde mis... Sien, dat ek God verloor in die proces in my denken en in my hart verloor ek om in die proces en dit loop uit op die leegheid op die totale, eindelijk op niks dit is nie die moeite waard en ek sê dit hoeveel keer vir myself, dit is nie die moeite waard om te focus op die goed nie want hy is alles in hom is alles en dan sê hy in vers 8 sê God jullie dan hy sê klim op die berg Nou as dit sê, dan nooi eindelijk ons allemaal op. Volgendweer ook, hy sê hy nooi ons op. Klim op ten die berg, kom ontmoet my, soos hy vir Mooses ontmoet het. Soos hy ook vir Jezus ontmoet het. Jylle sal onthou vir al in die evangelies van Marcus en Matthäus en Lukas beskryf het het, hoe hy daar boe was, saam met Petrus, Jacobus en Johannes, hoe hy daar gestaan het en hoe hy verheerlijk was. En hoe die ouders gesê het, hoe Petrus gesê het, kom ons bouw hitte. Je weet, in die selle, ek, ek neem aan, Petrus het die woord baie ernstig opgeneem wat God die gesprek het. Kom bou vir julle, want hy sê, klomp die berg en bou vir julle. Bou een huis. Nou die huis wat hy daar bedoel het, is een geesthuis. Dit is ons, ons leven. Dit ons harte. So, ek sê julle met die ding, van die pad wat voor julle. Kom ons focus. Kom ons skaal af in ons denken. In ons pogings om so te werk en so dat ons die vreugde verloor van die lewe. Ek het in verlede week het ek vir jyre gesê, hy moet nou asjeblief laat het reen, want die droogte en die warmte en die stof, dit maak my depressief en dis nie meer vir my mooi hier in Jan Kemp nie, dis nie meer vir my lekker om hier te bly. doen. Dis sê hy vir my, as jy nie jou vreugde in my kan vind. Ten spuite van hoe dit rondom jou lyk. Like. En ten spuite van jou omstandighede nie langs jou wortel op die verkeerde plek. Toes hy vir my sissie, jy mis die punt. Want jou vreegde moet in my gewortel wees. Ten spuite van enige omstandighede. Ten spuite van die droogte. Ten spuite van waar jy bly. Ten spuite van alles Moet jou vreegde in my gewortel wees. Nou, ek sal baie vinnig wees, ek kan net gaan aansluit by, by wat hulle gesê. Ek wil vir julle lees in Johannes 17 vers 1. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oor na die hemel opgehef en gesê, Vader die eer het gekom, verheerlik jy sien, so dat jy sien ook kan verheerlik. En dan, ek lees, ek hoop ek spreek nou recht uit die perichoresies, is die godelike drieeenheid, is die rechte woord. Maar dit beteken, dit was my soekhoospaar, dit beteken een omsirkeling of omhiendans, een goddelike dans, hierdie, hierdie drie eenheid. En in hierdie, hierdie omsirkeling verwees die een altijd na die ander. Toes Jesus sal sê verheerlik, jy sien, so dat jy sien ook kan verheerlik. En as die vader praat in Johannes, dan sê hy weer, dit is my sien en wie ek wel behaad. Of Jesus verwees na die heilige Gees. en ...verheerlijk om. So in hierdie omcirkeling is die focus altyd op die ander. En toe, in die stikkie wat ek toe gelees het sê... ...hoe kostbaar is dit, dit is soos een symbool van een ring... ...ook, vir die wat nou amper gaan trouw. Dat die focus altyd op die ander is. Dat, die, dat dit vir ons moet wees, dit is wat liefde is... ...wat die vaders liefde vir ons is. Dat ons liefde vir ons naaste behoor te wees... ...dat ons, die focus altyd weg van ons op die ander tot die voordeel van die ander, met wie ons elke dag gespat krys. As ons oor 2012 terugkyk, dan sien ek, ons het al die so by die derde maand rondbegin met die volwassen man, en ons het nog nooit nie klaar gekry met die volwassen man. Voor so, dankie vir die en Johan, ek het het te raar te geneem. Wat spel die volwassen man, waar ons so baie gepraat het van jaar? Dit spel vir ons die reg tot een eend uit verhouding. Een eend uit verhouding. Je weet, as ons dit na nee, die huwelik toeneem, die beeld van die huwelik, dan, ons trouw nie op vijf en op 15. nie. Ons trouw is ons ouwer as dit is. Skies vir die oons wat vijftien is. Ons trouw is ons ouwer is, omdat die huwelik groot volwassenheid van ons vraag. En En ons hevelik met God is daar een volwassenheid. As ons praat van die volwassen man, maar jy hoef nie 15 te word vir die hevelik nie. Jy ken het al op 5 hee. En die volwassenheid leed daar die beginsel van, van vrije kese, om met kese betrokke te wees in die liefdesverhouding. En saam met die verhouding kom ons dan gesag. Uit verhouding uitvloeig gesag. God het gesê, ek het jou lief, jy is vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp het eerst daar oor, Jy sien, saam die vrugbaarheid, saam met die intimiteit, saam met die liefdesverhouding, kom gesag. Dit is wat oor ons vanmorgen wil praat, oor ons wil vanmorgen by die punt kom om te praat oor die uitoefening van gesag. Gesag uitgeoefen, want wat help het ons dat ons in die licht preek en ons is nie relevant nie. Nou jylle weet wat gaan in Suid-Afrika aan, jylle weet wat die afgelopen weke in Suid-Afrika gebeur en die ripple effect van Lonmin af, dier die weeskaapse onliste, en al hierdie goeders. En, uh, ja, Johan, uh, jy is nie die enigste nie, Johan het by my gekom, met sikker groot oor, by weise van spreken en gesê, ek het een pad ontdek in my hart. Want hy ons het verlede week gepraat oor die pad, die hartheid van hart, wat maak dat die saad van Godse woord opgepik word. Hy sê, hy ontdek een pad in sy hart, en ek dink ek en jy, kan saam met Johan stem, as ons kyk wat hierdie week gebeur het in die Westkaap, dan kom ons achter as een pad in ons hart, een hardheid in ons hart. Want ons sien, wat om ons gebeur. Ons sien hoe dat die wereld verander word, ons wereld verander word, dier die, wie wil ek noem, die opstokers. Die opstokers wat die massas mobiliseer, om hulle eie doel te bereik. En uiteindelijk, vernietig en brand en in wanorde, en chaos, alles laat verval en niemand baad daarby nie. Niemand nie. Nie eerst die opstokers nie. Niemand baad daarby nie. Die enigste een wat lag daar is die vijand. Want die vijand sit achter hierdie ding. Die vijand is die mag van chaos. Hy is die oorste van die mag van duisternis. En wat ek en jy nodig het om te weet, is dat ons oorgebring is, dat die mensdom, oorgebring is uit die macht van die duisternis, oorgebring in die koninkryk van die seen van Godse liefde. Ons moet besef waar ons staan, waar ons behoor te wees. Ek wil hier met sal my blaai, na Jesaja 6 toe vir morgen. Jesaja 6. Nou, as jy Jesaja begin lees, dan sien jy dat Jesaja, toe hy uiteindelijk aan die skryf kom, het hy so baie te sê ga dat hy vijf hoofdstukke geskryf het voordat hy by die inleiding gekom het. Want Jesaja 6 is Jesaja'se inleiding. Maar toe hy alreed, so ek sê, het is vijf hoofdstukke geskryf. Nou, Jesaja 6, skryf Jesaja die volgende. Hy sê, in die sterfjaar van koning Usia het ek die Heere sien sit op die hoog en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Seerafs het boom gestaan, elkeen het sies verke gehad, met twee het hy sy aangezig bedek en met twee het hy sy voeten bedek en met 2 het hy gevlieg en die ene het die ander toegeroep en gesê heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskade die hele aarde is van sy Heerlijkheid vol en die drumpelpost het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword ek droom van die dag dat die drumpelpost sal bewe van die geluid van die roepers ons is die roepers dat die drimpelpost hier ook sal bewe van die geluid van die roepers. Hy sê, Toe het ek gesê, Wee my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein van lippe is, want my oor het die koning die heren van die leerskade gesien. Maar een van die seras het na my toe gevlieg, met die gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het, en my mond aangeraak, en gesê, Kijk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoend. Daarop hoor ek een stem, die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd dier, maar verstaan nie. En sien altyd dier, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle oor is zwaar en bestryk hulle oor, so dat hulle nie sien en met hulle oore nie hoor en met hulle hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gezond word nie. Nou, dit is een snaakse woord nie. Hoe sal nou dink, die Heere stier vir Jesaja, stier hy vir Jesaja met so negatieve boodskap, is dit wat sy hart is? Dit is moos nie wat sy hart is nie. Maar wat hy hiervan praat, ons het laatst het ons het gelees, in die gelijknis van die saai, hy sê, dit is wat die profeet Jesaja gesê, toe Jezus kom en sê, Ek spreek met die ander, vir jylle is het gegee om die verborgen en van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle daarbuiten kom het in gelijk en is so die woord van Jesaja waar sal word, wat sê, hulle sal hoor en hoor en nie verstaan nie, en kyk en kyk en nie sien, want die hart van die volk het stomp geword. En dit is hier waar die skrif vandaan kom, waarom het hulle nie gesien nie, waarom het hulle hart stomp geword, oor die een sleutel wat by Sinaai gebeur het, want in Sinaai het hulle gesê, jylle, ons sal het self doen. Heere, ons sal het self doen, maar laat oh God met ons praat nie Laat Mooses met ons praat, dat hy vir ons die wet gee Dat ons sy woorde kan waarneem wat hy vir hom sê Dat ons dit kan doen, dat ons daardoor kan lewe Hy sien, hy het een lewe gesoek Soos waarvan André gepraat het vanmorgen Die self doen lewe Dit was net een by mekaar maak waar mot en roes vernieuw En diewe inbrekens deel Dit was nie die lewe wat God bedoel het nie maar nou, hoor wat sê Jesaja, hy sê, toe sê ek, en hierdie is die wat vir ons geld vermoorde, hy sê, toe sê ek, hoe lang kere, hoe lang sal die hart van die volk vet wees, en die oor is zwaar wees, en die oor bestruik wees, so dat hulle nie sien met die, met die oor en die oor, en die hart nie verstaan nie, hoe lang sal het wees, hy sê, en hy antwoord, totdat die stede verwoes lees, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is, tot een wildernis, en die Heere die mense ver verweider het, en die verlatenheid groot is in die land. En as nog een tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos een terpentijnboom en die eikeboom, as het omgekap word, is stomp oorblij, so sal die heilige geslag, is stomp daarvan wees. En soos twee bladse oorblij, nou is stik elf toe, Dan sien jy daar staan maar daar sal 'n takkie uit die spruit uitspruit uit die stomp van Isai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra en op hom sal die gees van die Here rus die gees van wysheid en verstand gees van raad en sterkte die geest van kennis en van die vrees van die Here en hy sal 'n welgevalle hê aan die vrees van die Here en hy sal reg spreek nie na wat sy oë sien nie En hy sal nie oordeel na wat sy oore hoor nie, maar aan die arme sal hy gerechtigheid en recht doen en die sagmoedig van die land met billigheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die godloose maak. Dit wat godloos is. En gerechtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy jippe wees. En so gaan hy aan. Ons weet van wie hy praat. Hy praat van Jesus. Nou, ons gaan nou een bykie meer kyk na die ding. Maar wat ons moet sien hier is dat ons kan nie in die roeping staan waarvan God ons geroep het as ons nie die roeping het nie. Paulus skryf, hy sê ons is gered en geroep as het tweede moed 1 van 9, hy sê ons is gered en geroep met een heilige roeping en dit beteken elk van ons. En nou is die vraag, as ons kyk na die situasie rondom ons in die wereld, in die land, kom ons neem het praktisch kom ons bring het in Zuid-Afrika toe as ons na die situasie, na die politieke onrust en onstabiliteit in Zuid-Afrika kyk en dan sê ons wat is ons rol hierin te speel het ons een rol hierin te speel sit ons in wacht en hoop, het gaan nie met ons gebeur nie soos wat soveel ouders in Rhodesie gemaakt het en die rest van Afrika gemaakt het of gaan ons die selwe paard as Rhodesie ons het verbintenis oor see die ouders daar oor see, hulle kyk met groot oor hulle luister na die nies, hulle kyk na die tv hulle sê, mm, dit is so dit daar gaan en wat sê ons vir die ouders wat daar oor see sit sê, maak vir ons plek, ons kom. Ons sê ons sê, ons is hier om te bly. En hoekom sal ons hier bly? Omdat ons een rol het om te speel. En wat is die rol? Kom ons kyk wat sê die skrif. Julle is in Jesaja, kom ons gaan terug. En nou is ons die inleiding. Jesaja 2. Jesaja 2 by vers 1 sê, die woord wat Jesaja die sien van Amos gesien het, met betrekking tot Juda en Jerusalem. Vers 2. En aan die einde van die dag, sal die berg van die huis van die heren vaststaan op die top van die berge en verhewe wees boe die hewels. En al die nasies sal daarin toestroom en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die heren en na die huis van die god van Jacob, dat hy ons sy wee kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die heren uit Jerusalem. Aan die einde van die dag, nou moet ons die vraag vraag, wanneer is die einde van die dag? Aan die einde van die dag sal die berg, daar is berg, ja, van die huis van die heren, wat praat die berg? Die berg praat van gezag. Sion praat altyd van gezag. Die berg van die huis van die heren vaststaan op die top van al die hewels, al die berge. Sal groter wees as die berge. Ek slaan my oor op na die berge, sê die psalmdichter, waar sal my hulp vandaan kom van die heren, wat hemel en aarde gemaakt het. En nou sê die heren wat hemel en aarde gemaakt het, hy sê aan die einde van die dag, dis vandag, hy sê sal die berg, die gesag van die gemeente, van die huis van die heren, die huis van die heren praat van die gemeente, van die gemeente vaststaan op die top van die berge en verhewe wees voor alle vormen van gesag. Dis Godse uitspraak oor ons. Dis die roeping waarmee ek en jy geroep is. Je weet ons is, ons is so vannacht om te kritiseer. Ek sê ons, dan praat ek van my jyself eerste. Dis so makkelijk om te kritiseer en te sê ja, nou die ochend luister ek na praatsam en Lynette Francis praat met een voorteenwoordiger van Kossato en die Kaap en een van die West-Kaapse ministers en jy hoor die politieke rij jy hoor hoe die ouwens politiek steek en ek het so lis om te skakel, want ek het een paar oulike dinge om hulle te sê wat ek dink, wat hulle die mond kan snoer maar ek het toen nie gebel nie want uiteindelik gaan dit oor wat ek gaan nie oor kracht en geweld nie het gaan nie oor vlees nie, maar God sê, dier my gees, en jy weet Johan, toe jy na my toe kom, en jy sê, ek het een in my hart ontdek, ek het so'n stukkie harde pad in my hart ook, ek, elke keer wil hy uitschrip, ek ploeg om om, maar ek weet nie hoe gebeur het nie, dit voor of, of hy in die nacht weer hard word, dat ons weer wil terugkeer na, met kracht geweld, weer wil terugkeer en sê, man, ons moet die, jy wil amper sê, ek wil die wapen opneem, om hierdie, die chaos, die, die vernietiging, die, vernielzichtigheid, die losbandigheid aan bande te le. Dis tragies om te sien dat jy sit met die mag wat te bang is om iets te doen. In Londen was geplant, Maar na Londen is dit bang om enig iets te doen. So, besef jylle die gevaar wat hier gebeur, as die massas wat nou reken, dis hulle reg om, natuurlijk is hulle reg om by mekaar te kom, dis hulle reg om te protesteer. Maar nou reken li, hulle, daar is hulle recht om paaie op te breek, om gebouwe af te brand, om politievoertuig om te gooi, om mense aan te rand, om mense te, om te bedeer wat wil werk, en te sê, word jy, dis een negatieve prentje, te sê, ons brand jou huis as jy gaan werk. En ek en jy sit en ons sê, maar kan dit dan so werk? Moet dit so wees? En dis man het die begin in die weeskaap, kyk van waar van die dooringsaf het, het uitgebreid, waar gaat dit in? Wanneer is dit in Valhads? Wanneer is dit land vol? Word jy Vraag is, wat is my en jou rol? Wat rol speel ons hierin? As ons een rol wil speel, dan moet ons kennis neem van wat God gesê het. God het gesê, aan die einde van die dag, sal die berg van die huis van die heren vaststaan, op die top van die berg. Sal die gesag van die gemeente, groter wees as die gesag. En dit beteken, ons het gesag. Maar om gesag uit te oefen, het ons nodig om te gekom het, by die volwassen man by die mate van die volle grootte van die salwing, van die werking van die salwing van God, van die Heilige Gees deur ons. Hy sê as ons gekom het by die plek waar ons nie meer rondgeslinger word deur winde van leering nie. Deur die slieheid van mens, om lustig tot dwaling te bring. Jy weet as jy die Handelinge, as jy die Handelinge boek lees Ek is nou met handelinge bezig al vir geruime tijd Maar as jy in die boek lees Dan sien jy die selle oproere Die selle opstokerei Die selle goed het precies so plaasgevind In Paulus en Barnabas en Silas Net so En wie daar achter dit gesit Ons kan makkelijk sê die jode Maar wie was die instigeder Wie het achter die jode gesit Die vijand Die die wat stilslag verwoest Die vader van die leen Hy het achter gesit Jy sien, ons het geen gezag oor mense nie En dis wat ons probeer doen, Johan Dis waar ons die hart het en ons hart ontdek Ons wil gezag neem oor mense Ons het nie nodig om gezag te neem oor mense nie Daai mense Almal van hulle Wat omkeer in een brand steek, Is geskapen na die beeld en gelijkenis van God Hulle is gerechtverdig Dier die offer van die kruis van Golgotha Ammal van hulle God sien hulle nie na die vlees nie Want God sien my nie na die vlees nie Want as God hulle nie na die vlees sien nie As God hulle sou sien na hulle optrede Dan betekent hy sien my ook na my optrede Dan ek in die moeilijkheid Maar God sien hulle nie na die vlees nie En daarom het ek en jy nodig Om die mens in die daad van mekaar te sky En die mens los te maak En wat het ons die afgelopen tyd gesê Wat het ons verlede zondag van mekaar gesê Om intimiteit met God te heen So om in die liefdesverhouding met om te staan In die liefdesverhouding met God te staan Hoe kan ek God lief hee. Hoe kan ek sê dat ek God lief het? God wat ek nie kan sien nie, terwyl ek my broer wat ek kan sien nie lief het nie, terwyl ek hom haat. So sien jy, as ons een rol wil speel, dan moet hierdie dinge wat in ons levens gebeur het, die dinge wat die afgeloope 2-3 weke in ons levens gebeur het hier, wat God in ons levens wakker gemaakt het, moet het begin werk. Ons is van ons self gevraag, hoe word geloof meer? Hoe word geloof meer? Wat er geloof? die geloof wat berge kan versit, die geloof wat al die kennis het, hy sê, al ek die tale van mense en engele spreek, en al die geheimenisse ken, en al die geloof het, en die gave van professie, het, en die voorheid kan sien, en al die goedes kan doen, hy sê, maar ek het nie die liefde nie, ek het nie die ontmoeting met Godse gees gehad vanmorgen nie, ek sê vir Johan en, en Christine, elke ochend as ek oor die brug rijd, dan kom hulle van vooraf, en jy kan hulle mag te vergeefs groet. Want Johan is een baie goeie bestuurder, sy oor is op die pad. En Christine bestuur nie, haar oor is in die Bijbel. En ek sien met die passie en die oorgawe, oogend na oogend, hoe sy vir Johan lees, terwyl Johan op die pad koncentreer, hoe lees sy uit Johan, hy, dis waar oor Johan is 17 gesigereerd, dis nou waar hulle nou trek. Maar wie wat sien ek, ek sien die effect in hulle lewens, om te begin met Godse liefde. Om te begin, om my dag te begin, om my leven, in te richt, rondom hierdie liefdesverhouding, met God. Jy sien, want dan vraag ou die self, die vraag af, as ons sê, ons wil een standpunt inneem, teen hierdie chaos, die machte van chaos, wat werk in ons land, en ek haal nou nie vir pwbote aan nie, jylle moet my recht verstaan, die machte van chaos, dit nou, wat ons vandag sien. As ons, hierna een standpunt wil inneem, dan moet ons vols self ening vraag, waar begin ons? Ons begin, by hierdie intieme verhouding, waarvan ons sreerwek gepraat het. Hierdie verhouding wat sê, ek sal ach gee op die profetiese woord totdat, totdat die dag aangebreek, tot die morgens daarop gaan. Wat een morgens daar het ek nie nodig? Ek het een morgens daar nodig wat vir my sê, ek my woorden in jou mond geleen. Ek het jou lippe aangeraak. Ek soek iemand om te stuur. Ek wil vir jou vraag, is jou lippe aangeraak? Kan God jou stuur? Wat nou jylle van Jacobus en Johannes, hy het ook ervaar dat God hulle stuur. God het hulle gestuur, maar hy was een ander stuur. Hy stuur hulle om te gaan plek bespreek by die, by die gasthuis, daar in Samaria, toe hulle op pad is na die feest toe in Jerusalem en die ouwens pas apartheid uit een racisme toe daar, en hulle sê nie, ons het nie plek vir julle nie, en hulle kom terug en sê, sal ons nie, maar vier uit die jimmel roeps, wat die lege maak, en die brand ons die ouwens, en sort ons nou hierdie probleem eenmalig uit met die klomt Samaritane, en wat sê Jesus? Hy sê, julle weet nie, van hoedanige geest julle is nie, want die sên van die mens nie gekom om te vernietig nie, om te red, hoe jou vraag, Johan, die stuk pad wat jy ontdek het, ek pik nou op jou vanmorgen, maar is omdat ek so aanklank by jou vind. Die stuk pad wat jy ontdek het, die ding, die vrewel wat in jou opstaan en sê, ek wil hierdie ons gelijk maak wat so optree. Wat is dit? Wat in er geest is dit wat werk? So besef jy as ek en jy wil een standpunt inneem oor wat in ons land aan die gang is. As ons eindarskapel vat van Zuid-Afrika, As ons by die plek wil kom om te sê, maar die berg van die huis van die here staan vast op die van die berge. En ek is deel daarvan. Dat ek nodig dat Godse liefde hierdie wrewel, hierdie wraak, hierdie agressie uit my leven wegneem. Ek het nodig om by een confrontatiepunt te kom in my leven en te sê, Heere, wat sê jy van die saak? Hier binnen my kook dit. Ek wil bolle rol. Ek soek een sambok. Ek wil meer as een rabberkoel cool gebruik. Jy, dit is die kracht en geweld, maar die heren sê die in my geest. En nou is die vraag, is dit net praaties wat Zacharias skryf as hy sê, nie die kracht en die geweld nie, maar die in my geest sê die heren? Is dit net praaties of is dit die werkelijkheid wat gaan werk in my en jou leven in hierdie week wat voorlee? Wat gaan my en jou optrede hierdie week wees ten opzichte van hierdie aanslag? wat in ons land kom. En ons sal altyd die konflik het tussen arm en reik. Sal het altyd hee. En die saak wat ons van ons moet uitmaak, is ons rechtverig in die ding. Maar as Godse liefde in ons begin werk, as Godse liefde die boottoon kry, die oorhand kry oor my denke, dan sal daar een rechtverdigheid in my hart kom en my denke kom, ook ten opzichte van jou wat vir werk. En sal ons onrechtmatighede sal ons in elk geval rechtstel. Ek sê nie weer die fout is net aan een kant nie. Fout is aan verskillende kante, die tyk stoot to tango, sê die Engelsman. Ek soek nie fout hier nie, ek soek een oplossing. En wat is die oplossing? Jezus gesê, die dag, wanneer is die dag? Hy vraat tot wanneer hier, sal daar so een blindheid oor die volk wees. Hy sê toch dat die stede in pijn lewe, die stede het in pijn gelewe, toe Jezus gekom het, was die stede lang al in pijn. Toe was Jerusalem al verwoes En Samaria ook verwoes Toe Jesus gekom het Was hulle al weer een slag opgebouw So die tyd van onkunde is voorbij En dit interessant Is dit Petrus en Johannes wat dit skryf Ek denk sommer nou nie daarin En daar vroeg in handelinge skryf hulle die ding Hy sê Dat God die tyde van onkunde oorgesien het Hy sê Kom dan tot inkeer en bekeer julle So die julle sonders uitgewis kan word En tyde van verkoking Van die aangezig van die Heere mag kom dit is wat die uitspraak van handelingen is, hy sê, daar moet tyde van verkoking kom, dit is nou die tyd van verkoking vir ons, vir my en jou. En nou kom Jesus en hy sê die volgende ding, hy sê, hy sê, jylle sal kracht ontvang, en jylle sal my getuies wees. Wat ons laatste zondag gesê, ons gesê, wacht in Jerusalem totdat, ons gesê, Jerusalem is die gemeente, Jerusalem is die, is die Pilaar en grondslag van die waarheid Hy sê die gemeente is die pilaar en grondslag van waarheid Die waarheid wat ons wil bedink Die waarheid wat ons wil leven Hy sê wacht in Jerusalem, wees deel van die lichaam Van die gemeente Hy sê torret, jylle toegerust is met kracht In die hoogte Peter is gesê, gee ag op die profetiese woord Torret, die morgster op in hart te gaan Nou dis wat ons kry in die gemeente Hy sê die geloof kom dier die gehoor, nie gehoor dier die woord Nie woord dier die predikking En dis waarmee ons bezig is in die gemeente om dier die predik in Godse woord te bou, Godse woord toe te laat om ons op te bou, om te kom by die plek waar ons kom tot die volwassen man, totdat, hy sê, wanneer die heilige geest oor julle kom, nou luister mooi, ons het die heilige geest ontvang, ek wil sê, ongeveer elk van ons wat hier sit, het die heilige geest toegelaat om blijvend in ons te kom woon, maar nou het ons meer as dit nodig, hy sê, hy sê, wacht in Jerusalem, totdat jylle toegeris is met kracht uit die hoogte, hy sê, want jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige Gees, wat in jylle is, nie net in jylle sal wees nie, maar wanneer hy oor jylle kom, so jylle sien, ons het iets meer nodig hier, hy sê, nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my gees. maar nou moet ons bieke dit recht sê. dit beteken die kracht en geweld, waarmee ons, die ga ons wil teenstaan, daar is een groter kracht en geweld as dit, En dit is die kraag van Godse geest. Hy sê ons het nodig om toegerust te word met kraag uit die hoogte wanneer die heilige geest oor ons kom. Nou hoe gebeur dit? Ons het gesien met Eliemaas die tovenaar, Eliemaas het gedink dat hy kan betaal vir die gave van Godse geest. Maar dit was die, die manier nie. Petrus sê mag jou en jou, jou geld samen jou vergaan, dit werk nie so nie. Hoe werk Hoe werk dit? dit werk daardoor om acht te gee op die profetiese woord, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan. En wanneer die morgenster opgaan, is wanneer Godse geest kan uitstort. Totdat ons toegeris is met kracht uit die hoogte, wanneer Godse Gees oor ons kom. Dit beteken dat Godse geest uitvloei uit ons uit. Wat beteken dit in Afrikaans, als ons? ons het recht verstaan? Dit beteken dat ek so betrokke is by Godse geest, by die geest van sy seun, wat binnen my woon, dat Godse liefde van my besit nie. En ek in staat kan wees om hierdie oudens wat so toitoi, toi, ek weet dis nou vir ons klip in ons hart nie, ons is nie toitoiers nie. Om hierdie oudens wat so toitoi toi, en uitkogel en uitlok en afbrand en omgooi en vernietig. Om hulle lief te hee met die liefde van my God te let. Vergeer dit as jy denk, jy kan een rol speel in die land. As dit nie gebeur het nie. Hoor my, die gesag, die berg van die huis van die heren, die gesag van God, wat in die gemeente is, werkt dier Godse liefde, op geen ander manier. En daarom het Godse geest ons verlede week by, by punt gebring van intimiteit om te sê, heren, as ek intimiteit het met liefde, dan bedink ek liefde, ek, ek wil het altijd vergelijk, toe ek op my witte was, ek en hen, ons op witte gegaan het, was die oorlog op sy warmste in Zuid-Afrika. Dit was die tijd, toe die manne groot bekleid in Angola. Maar weet julle wat, toe ek en sy op witte brood was, het ek nie oorlog gedink nie. Ek het liefde gedink. En jy sien, as ek en God op witte brood is, denk ek nie oorlog nie, ek denk liefde. En jy sien, liefde is die kraag. Liefde is die kraag, waar die vier uitblis. Liefde is die kraag, waar die mag van duisternis gebreek het. So lief het God wat gehad. So lief het God die wereld gehad. Ons het daarmee begin hierdie jaar. So lief het God die wereld gehad. Wie is dit? Die gemeente? Wat sê hy vir te, Paulus het te moot is, hy sê, God vertraag nie die belofte van sy wederkomst, van sy parousie, van sy verskyding, van die absolute salving. Hy sê, soos wat sommige dit vertraging acht nie. Hy sê, maar hy is langmoedig, en hy wil nie he, dat iemand verloor moet gaan nie, dat nie een van die ouwens, wat in die straat loop in karre omgooi, in banden brand, verloor moet gaan nie hy sê, hy, hy moet verloor gaan nie, dan wil ek jou vraag, kan jy terugkeer in die rus in van die Heere? En sê, Heere, kom, openbaar jy hart aan my, dat ek die mense wat so optree, en die opstokers achter hulle, wat vir al die, die chaos verantwoordelik is, dat ek hulle kan sien, soos jy hulle sien. Dis is agmoedig hart. So maak hy my hart sag, hy sê, verlustig jou die Heere, dan gee hy jou die begeertes van jou haar, dan sê jou harkse begeerte wees om hulle vry te sien, om nie hulle vernietig te sien nie, om hulle vry te sien. So hoor jy wat sê hy, hy sê, dis my liefde, dis met liefde, die kracht, die kracht waarmee Jesus, hoor wat sê die skrif, die skrif sê, Romeine 1 vers 4, hy sê, Jesus is dier die geest van heiligheid met kracht verklaar, as die Seen van God dier die opstanding uit die dode die kracht wat ons verklaard het, het ook die mag van die duisternis gebreek. Dis met daar die kracht, dat hy ons oorgebring het uit die mag van duisternis, in die koninkrijk van die seun van sy liefde. Met daar die kracht. Dis die kracht wat die in liefde werker, hoe nou nou net geloof, hy sê, as jy die geloof het, dat jy die berge kon versit, hy sê, as jy die geloof van God het, sê jy vir die berg, sê jy vir die berg, sê, jy op een woord in die seeg gewerkt, hy sê, dis die geloof waarvan ons praat, dis die kracht. Interessant nie, dat Paulus bijvoeg en hy sê vir te moot en sy sê, God het ons nie geest van vreesachtigheid gegeen, maar een van kracht, liefde Krag en liefde loop altijd samen, en er gezond geworde verstand sien, my verstand en jou verstand is gebou uit die ou verbond uit, uit die oorlevering en waarmee ons groot geword het, wat sê oog voor oog tand, vertand, maar daar kom Jezus en hy sê, jy het gehoor dan af die mense vir die oudheid gesê het oog voor oog tand, vertand, want dis die pad wat in my hart opkom, ek soek oog voor oog tand, vertand Maar dan hy, maar ek vir julle, julle moet julle vijandelief heen, maar dit is onmoendlik. Luister, toe Jezus dit gesê vir sy disciples, was dit totaal onmoendlik vir hulle. Want hy het nie sy liefde gehad nie, hy het nie Godse geest in hulle gehad op die stadium nie. Hulle kon nie lief heen nie, hy het vir hulle eenvoudig gewijs daar, dit is vir julle onmoendlik om die hart, om die geest van die wet na te kom, want die geest van die wet is liefde. En wie was is net so onmoendlik vir die vlees, vir my en jou, om die wet na te kom, vandag, as wat dit vir hulle was? Na die vlees Maar as ek en jy Kan die woord Van Jesaja die hartig toepas Wat sê in terugkeer in rus Leer jylle heil Om terug te keer In hierdie verhouding en sê Jere, maar jy is hier En dan wil die vijand kom En hy wil ons, hy moet hierdie god gaan maak Verbaalbebanding, wil hy ons bedreig En sê, ja maar wanner klop die ding aan jou dier, wanneer gekeerde jou kar om wanneer gooi die jou met die klip, wanneer brandt die jou huis af, hoor jy, dis wat die vijand wil doen, en dan kom die brees skryver en hy sê die Heere is vir my en ek sal nie vrees nie wat kan een mens my doen wat kan een mens doen aan my vrede, wat kan een klomp mense doen wat kan een klomp plaaswerkers of wat kan een klomp mijnwerkers, of wat kan een klomp politiemannen, of wat kan wie doen aan my vrede. Jy bepaal dit. Wat het hulle gedoen aan jou vrede die, die laatste weke? Tot wat er maat het jy toegelaat dat hulle onrust bring in jou? Hy sê, die Heere is vir my, en ek sal nie vrees nie. Jy sien, ons kan mooi praaties hier praat, maar as nie praktisch word nie, helpt ons niks. So besef jy waar oor bring Godse geest ons by een plek, dat hy sê, om in team met God te wees, om om toe te laat om sy hart in my te openbaar, om om so lief te hee, dat sy liefde in my groter is, soos jy gesê, dat is die droogte, soos jy gesê, dat is die politieke onrust, dat sy liefde in my groter is, as wat enige iemand aan my kan doen, as ek daar kan kom om lief te he, Dan het gesag Want hoe gaan ek die gesag uitoefen Want jy sien, dit nou die, die groe gro ding Op wat er manier gaan die gesag Uitgeoefen word, kom ons kyk gewoon na een paar punte. Die een is, die totale amnestie Totale amnestie Hoe het God my verander As het nie versuif genade was In my leven nie As het nie vorm was, as het nie ontdek was nie Was ek dalk ook een van die ouders wat getooid Toor het in mannen gebrand het Wat sy verskil is tussen my en die volgende hou. Net die openbaring van die genade van God. Wat het ek ontdek? Totale amnestie. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. So God sê, totale amnestie is waarmee ek jou benader, waarmee ek jou aantrek. Totale vergifnis is waarmee ek jou betrek. Ek sien jou nie meer na die vlees nie, want een het vir allemaal gesterwe. Nou luister my, my nou het verstaan nie. Ek sien nie daarmee, ek het oma brandsteken, moorde het ek amnestie nie. Daar is een oorzaak en gevolg. Daar is een wat oorzaak en gevolg is. Jy weet, een van die goeders wat ek vir die ouwe so sê, as ek geskakel het in die radio, het so gesê, het is die beginsel van saai en maai. Die regering van die dag het betoog en getooi tooi, en hulle het al hierdie goed gestimuleerd, hulle het het gesaai, nou maai hulle het Maar ons mense, het onder haar gesaai en ons maai dit. Het is <laughs> lekker om vingers na aanhouds te wees, maar ons is deel van die saai en maai proces. Maar nou het ons nodig het ek en jy om die woord waar te maak van die berg van die huis van die heren wat vast staan op die top van die berge. Het ons nodig om by die plek te kom waar God in ons lewe, of waar ons Godse woord toelaat om in ons lewe te groei. Om die saad te word die binnen in my. Wat die oos gaan bring. Wat die gesaag gaan bring. So wat ek nodig het, is om eerste plek. God het die wereld so lief gehad dat hy sy sien gegeet. En dat elk een, maak nie saak wat my handeling, of wat sy handeling is, of wat haar handeling is, en wat haar skewe uitspraak, of wat die leen is wat hy verkondig nie. Dit maak nie saak nie. Voor God, staan hy heilig. Want die offer van Jezus, is om geheilig gereinig, zonder vlek of rimpel, zonder gebrek, voor God gestel. So, en houd ek eerst ding wat ek nodig het, is om die man en die daad van mekaar aflos te kry. Die daad is verachtelik maar die man is lief voor God verachterlik. Dit is die eerste. tweede ding wat ons nou moet kyk is, ons moet seker maak, is daar geloof in my hart? Want nou vraag, as ons kyk na die situasie waar ons bestaan, in ziekte, in aanslag, in teenstand, in die politiek waar ons nou ons bevind, is daar geloof in my hart? Ons gesê, as ons vir ou sê, ek staan saam met jou, as ons vir die boere in de Doringsnoubel of in Hulsley, of daai plek, sê, luister, ons dink aan julle, ons staan saam met julle, wat, wat is die inhoud van wat ons sê? Kom, ons het het nou getoets, ons het nou vir mekaar gesê, het het begin het nou werk, of was het net nog gepreek? Gaan dit nou werk in my leven, so wat sê ek nou? Noud ek nodig om by confrontatiepun in my leven te kom en te sê, jere, maar glo ek, glo ek dat die berg van die huis van die heren vaststaan op die berge, glo ek dat ek een rol te speel het in hierdie mensese levens ek sit in Jan Kempdorp, het ek een rol te speel in de doorings, of kyk ek maar wat gebeur en moog getroffen en hoop het, kom jy hier naartoe nie kom huh? aan wat is my rol te speel jy sê, ek het nodig om myself uit te maak en sê, hier het die woord die woord wat hy gesprek het, dat die berg van die huis van die Heere, dat die kracht van die Heilige Gees oor ons sal kom en wat ons sy getuien sal maak dat ons verander word in die verlieving van ons gemoed, so ons ons levensbewijs sal lever dat God goed welgevallige volmaak is is ons daar, so sien jy het ek nodig om dit wat ons vir mekaar sê, so die sonda, in toepassing te bring om uit het leven en te sê, maar jyre, is daar geloof in my? En miskien sit jy vanmorgen hier en sê, jyre, ek het nie die geloof nie. Dis ok, geloof kom dier die gehoor, gehoor kom dier die woord, woord kom dier die prediking, so sorg laat jy op die rechte goed oor, sorg dat jy onder die woord bly, sorg laat jy onder die prediking bly, sorg laat jy onder die waarheid, want die waarheid maak jy vry, want as jy ach gee op die profetiese woord totdat, die dag aanbreek nie morgens daar opgaan, dan gaan die geloof van God in jou hart opstaan, en dan gaan jy by die, die confrontatiepunt in jou leven kom en sê, Heren, daar is geloof in my, om een rol te speel in die doorings, daar is geloof in my, om een rol te speel in die rest van hierdie land, daar is geloof in my. Right, maar sien jy, elke keer gaan ek terug, elke keer, ek krij dit nie op ander plek nie, Jackie het laatst vir ons gesê, is alleen plek hierdie. Dit nie eenzaam nie, dit alleen, dit bedoel ek alleen met God. Ek alleen met die geest van God. Niemand kan saam met my hier wees nie, dit net ek en hy. Dit wat die intimiteit tussen in die man en sy vrou en die huwelik, net hulle twee is. is die intimiteit tussen in my en God, net ek en hy. En as ek terug gaan hier naartoe, dan moet ek by die punt kom, waar die woord in my opstaan, waar God sy geest, oor my vlees gaan roepen. Waar ek gaan ontdek, ek het geloof so ek het, die eerste ding, wat makkelijk is vir ons woord, makkeliker te wees om te sê amnestie, ons kan vergewe by voorwaad, ons sê nie meer na die vlees nie, tweede ding, het, jy het geloof gevind, of as jy nie gevind is, jy ek gaan terug in verhouding met jy, ek gaan terug in verhouding met die woord, ek gaan aggie op die profetiese woord, totdat, totdat die geloof opstaan in my hart, totdat ek die volle oortuiging het, van wat ek sê, gaan saakmak, want ek wil dinge dra die, die woord van my kracht, nie die ruimte op te sê nie, Die derde ding is gebed. Wat is gebed? Gebed in hierdie geval is die lang afstand bestuur. Besef jylle, ek en jy, as ons geloof het, kan ons met gebed een lang afstand bestuur uitoefen oor die geberende doorings en in die weeskap. Kan ek een lang afstand bestuur uitoefen oor geberen oor my kinders, waar hulle ook al is? As hulle in die school is, of waar hulle hulle self mag bevindt dit is dier gebed, wat ek lang afstand bestuur kan uitoef, want jy sien, God is nie gebonden nie, God is alomteenwoordig, en as ek in geloof, of Jesus' naam kan uitspreek oor een saak, dan heb ek, ek gesaag. Hy sê, in my naam sal jylle wat doen? Die duivel sê, wie dink jy, sit achter die opstokers? Wie sit achter die massa, die opstokers? Wie sit achter die opstokers? Die duivel. Jy sien, Godse actie is nie ten die mense nie, Niet teen die ouwens wat toi toi nie en ook nie teen die ouwens wat hulle opstook nie. Ook nie teen die ouwens wat hulle intimideer nie. Godse actie is teen die vijand wat achter hulle sit. En ek en jy het nie gesaag oor die mense en oor die opstookers nie. Maar ek en jy het gesaag oor die vijand. Hy sê in my naam sal jylle die duivels uitdrywe. Nou wil ek jou vraag, het jy die geloof? Het jy die geloof om in gesaag te staan en die woord te projekteer die doorings en sê, in die naam van die Heere staan ek jou tegen. In die naam van die Heere kanseleer ek. Nou dink bieke mooi, want net die speelbal is die mens, ek wil vir julle dit uh, uh, wees, ons sien, daar staan die mens in die middel, en aan hierdie kant, staan sekelsterft, en aan hierdie kant, staan God, en wat sien ons? Ons sien, God maak appel op die mens, en sekelsterft maak appel op die mens, en hy is die een wat opstookt, Hy is die een wat steelslag verwoes. Hy is die een wat misleid en vernietig. En aan die andere kant staan God en God sê, Ek het jou lief, kom na my toe. Allemaal wat verwoed en belaasd is, ek veel rust gee. Neem my jik op julle. My jik is sag, my laas is lig. En nou kom ek en jy en ons kom staan in Godse sy. Ons is sy gesante. En ons kom in een stemming, in beleidings met om. Ons stem saam, wat ook om, omdat ons tot bekering gekom het. Ons dink soos God dink en as ons soos God dink, dan sien ons hierdie mens, besef het nie, hierdie mens draaide al sy gezicht in ons aangejaagd dier die vijand, en hy, hy tree op as ons vijand, maar is nie ons vijand nie. Hier is ons vijand. Sien jy die, die beginsel? En nou besef ek, maar hierdie mens is vry, hier is amnestie, want God sê jy het vir allemaal gesterf, ons ken hom nie meer na die vlees nie, so ons laat ons nie meer afsit, ons laat ons nie meer beinvloed dier sy optrede nie. Sy optrede is onaanvaarbaar sy optreden is grievelik, maar ons laat ons die daadier beinvloed nie, want ons kyk verder as sy optreden, ons kyk na die kruis, ons kyk na wat Jezus vir hom gedoen het, en nou, nou kyk nou mooi, die dief kom met, kom ons noem, ons vat alles wat die dief wil doen, saam, ons noem dit een vloek, en dan kyk ons, wat is die wapen wat God ons gee, ons het gesê, een, is die amnestie, twee, is geloof, Sonder geloofstel moontlik om God te baag. Sonder geloofstel moontlik om liefde sy sin te gee. Sonder geloof kan liefde nie werk nie. So God werk met liefde. Maar ek wil liefde ander naam gee. Kom ons sê die liefde waarmee God werk. Kom ons, kom ons skryf het die oor. Daar is twee, twee krachte. Die kracht van vrees en die kracht van liefde. Het was jou vraag Johan. To ek en jy met die hartheid van hart kom Ek praat van amal vir ons ek in ons sê, ons wil hierdie ouds gelijk maak, ons wil hulle gaan boks. Ons wil polisie maar gaan hee, wat hierdie ons kort vat. Hoor jy wat het toe met ons gebeur? Wat was dit wat daar reageer het? Dit was vrees wat daar reageer het. En jy sê, as daar vrees is, dan vervloek ons. Hoor jy? Sien jy in jou eie leven, hoe makkelijk word ons een proeie daarvan? En sien jy hoe makkelijk, val ons vir die strik van die vijand, en laat ons sekelsterk toe om ons levens te beïnvloed. Maar naarteen kom God met liefde, liefde wat teen oor vrees staan, en sien wat teen oor vloek staan. Nou skryf Petrus vir ons, 1 Petrus 3 vers 9, hy sê, moet kwaad met kwaad vir geld nie, of skelwoord met skelwoord nie, hy sê, maar sien in teendeel, want is al vir julle geroep is om te sien. Hoor my, as ek nou oortuig is, as ek tyd met God spandeer het, en sy geloof het in my opgestaan, as ek oortuig van die prijs wat hy betaal het, en wat doen ek nou? Wat sê ek van die betoger? Wat sê ek vir die ouwe die karre omgooi, en die store aan die brand steek? Wat sê ek van hom? Ek sê, ek seen jou met Godse droom vir jou leven. Wie wat doen dit aan my? Besef jy wat stoot ek in sy leven in? Besef jy dat daai? ouwe, sy verbinding is, ek het julle die story vertel wat ek met die fiets gerei die dag hierboe by die toering, en die bus by my voorkom op die zaterigemardag, en die volgende onderbreek die baksteen voor my, sy so sê, ou my, uit die bus uit met die baksteen gooi, en die kaskade van reaksie, wat hy in my kom dier kraage geweld, kry sy nommer, bel die politie, poging tot moord, sluit om toe ek wil nie om toesluit, nie, ek wil die doodstras om my terugbring hoor jy die pad in my hart hoor jy hoe dat ek toelaat dat die vijand met vrees, want dis vrees, want wanneer kom hier weer een bus virby, hierdie ene het my nou gemis maar wanneer gaan daar weer een bus virby kom en wat gaan daar gebeur, hoor jy hoe trek ek weer vrees die vloek op my maar terwijl ek rai, terwijl hierdie kaskade van gedagtes kom kom Godse gees en sy, sy stille vrede, want dis waar ek was voor die bakteen gebruik en hy sê, wat maak jy nou ek sê, heren het ook voor gesterf. Amnestie vorm. Vergifnisvorm. Maar ek sien die arm. Ek sien letterlik die arm wat uit die bus uithang, wat die projectiel aan my toe geslinger het. Ek sien die arm. En soos die arm terugtrek die die venster, sê ek, ek los jou nie. Ek los jou nie. Ek en jy sa mekaar vast. Ek en jy het een baksteen in gemeen ons op mekaar vast, ek seen jou ek seen die arm met Godse droom vir jou lewe ek seen jou met Godse plan vir jou lewe, wat gebeur met my die vrees word gekanceleer met liefde die vloek word gekanceleer met die seen ek het nog nie die ouwe moet weenie <laughs> miskien het ek, maar ek het nie ek weet nie daar sal ek om ontmoet, ek sien uit dat die dag wat ek om gaan ontmoet, want ek geloo dat die sien, waarmee God om gesien, ek wil hier mooi iets luister, as het van my afhang het, om gevloek, maar God Godse teenwoordigheid, het die vloek in die sien verander, en die moment toe die sien kom, is die vrede daar, en ek reis sonder vrees op die pad, en die busse kom voorby, en ek sê, tjap my bra, en daar is geen vrees in my hart nie, en ek laat my vrou die pad rui, en dat vrees, vrees in haar hart nie, en ek laat die, die mense in die gemeente, laat ek op, op die pad draf, en die busse gaan by hulle voorbij, en dat is geen vrees ons hart nie, hoekom nie? Besef jy is nie net die baksteen, dat ek gestop het nie, wieveel baksteen het ek gestop? Besef jy, hoeveel baksteen, kan jy in jou leven stop? Wieveel klippe, kan ek en jy, kan ons collectief in ons leven stop, as ons kaans sien, om Godse geest toe te laten te sê, hier is opleidingsmateriaal, hier het in die doorhingse ding gebeur in Zuid-Afrika, dit is opleidingsmateriaal vir die volk van God, gaan ek en jy die uitdaging vat, of gaan ons sê, miskien moet ons ook maar kyk hoe lyk die emigratie moeilijkheid, komaan mense, besef jy, dit hier, dit is hier by ons, die week praat ek oor die radio, en hulle vraag my die vraag, daar, die radio in Makkoland, vraag my die vraag oor intercessie, hulle sê, wat sê ek van intercessie en intercessos, ek sê, is my toch so tragies, dat mense altyd die titel soek, jy sê, toe ons onder die wet in die werke was, het is altyd die titel gesoek, en nou sê ek in die hy skryf wat Paulus van skryf, hy skryf daar, hy sê, in die eerste plek vermaan ek julle, dat daar, nou Paulus skryf het vir Timotheus, nou laat ek het gauw vir julle lees, in 1 Timotheus 2 vers 1, hy sê, in die eerste plek vermaan ek, dan, dat smekinge gebede, voorbedes en dankseggingen gedoen moet word vir alle mense. Nou, jy weet, ek het nou nog nie van smekers gehoor, het jy al die term gehoor, jy al titel gekry, smekers. En die Engelse het die voorbedes vertaal met intercessie, dat intercessie gedoen word. Nou sien ek, in die gemeentes in die kerk, sien ons die term intercessors. So as jy intercessors kry, dan moet jy smekers kry, en jy moet bidders kry, bidders het al van gehoor, maar ek sien, dit is nie een baie populare ding nie, want die ouds, noem hulle self nie bidders nie, maar ek hoes die woord noem hulle self intercessos, hy sê en dankers, want dankseging moet ook gedoen, want dit moet dankers ook wees. Mense, mense vat hierdie goede, dan maak hulle een titel daarvan, en dan word het een vak. Dit is nie wat het moet wees nie. Ek gaan kyk na die woord intercessie, of voorbedes, wat het beteken, en nou, dit is een samenstelling van verskilne Griekse woorde, maar In essentie, die beste vertaling wat ek daarvoor kon kry wat sê, beteken een intercessor of intercessie beteken om iemand in die rede te val. Om iemand in die rede te val. Nou wil ek jou vraag, as jy hier so langs God staan, en jy kyk na die situasie in die dorings, of na die rest van Zuid-Afrika, en jy tree op, jy begint sien, wie val jy in die rede? Val jy God in die rede? Nee, jy val die vijand in die rede. Waarmee val jy die vijand in die rede? Jy onderbreek sy gesprek, het jy al gesien hoe sleg is dit, hoe britaal is dit as jy iemand in die rede val. Hy wil iets sê, maar jy val om in die rede, hy kan nie klaar sê nie. Die duivel is bezig om op te stook, en ek en jy val om in die rede, hy kan nie klaar gepraat kry, hy kan nie klaar opstook nie, hoekom nie? Omdat daar gedierig een van ons is, wat om in die rede val. Waarmee val ons om in die rede? Ons val om in die rede, met seen. Ons sien die ou. Ons sien die ou, die voorwerp waar op die aanslag kom. Ons sien om het Godse droom. Ons sien om het Godse liefde. Ons sien om het Godse plan vir sy leven. Wie wat doen dit aan jou? Wie hoe licht maak het jou? Wie wat maak dit aan my dit sê vir my, ek wil in geen ander plek blij as in Zuid-Afrika nie. Besef jy dat ons geleendheid? Ek wil vir jou vraag wat kan een mens jou doen? Paulus skryf vir die ermine, hy sê, wie sal ons sky van die liefde, wie sal ons sky van die zeeen, van God, verdrukking of benauwdheid of vervolging of naakheid, gevaar of zwaard, hy sê, al die goed wat vir die vang kom, hy sê, wie sal ons daarvan sky? Hy sê, ek is oortuig dat nie, nie dood of lewe, overhede of machte, engele, teenswoordige, toekomende dinge, enige ander skepsel, ons kan sky van die liefde van God nie, maar nou luister mooi, nou, wie is ons? So lief het God vir wie gehad? Ons gehad. Hoor mooi wat ek sê, so lief het God ons gehad, jy sê, daar is een ding wat ons moet begin besef, solang as wat die vijand het kan recht kry om ons en hulle te vestig, is ons in die moeilijkheid. Kijk wat gebeur in die Godstiemte opzet in Zuid-Afrika, kom ons kyk uit ja, Jan wat gebeur? Ons praat van ons en hulle, ons praat ons kerk, Ons kerk en hulle kerk, hoor julle. Solang die vijand die ons en hulle het, het hy ons. Want wie wat gebruik ons ons energie voor? Om mekaar te beveg. Maar as nie ons nie, wie is ons? So lief het God vir ons gehad, dat hy sy sien gegeet. Wie is ons? Ons is die wereld. Is ons wat het aanvaard het en ons wat het beveg en ons wat het nie aanvaard het nie. Is allemaal van ons. Soos ek en jy vanmorgen een ding en hy is toevat en ben besef, ons is ons. En die ouders wat klippe gooi daaronder in die westkap, is deel van ons. Deel van Godse grootse plan vir leven. En die ouders wat opstook achterleis, is deel van ons. En die ouders wat so korup is, en wat stil, en wat al hierdie goeders doen, is deel van ons. Van wie God die prijs betaal het. God sien nie maar na die vlees nie, dat is amnesty. En daarom kan ek myself ondersoek, Heere, is daar geloof in my hart. En as daar geloof is in my hart, kan ek met gezag sê, Heere, ek sê het. Ek sê hulle. Nee, nie hulle nie. Ek sê ons. Ek sê die rest van ons. Kan ons het verander? Sê <laughs> die rest van ons. Kom ons sien die mensdom as ons. En ons sê die rest van ons. En ons laat die toe, laat die vijand ons verder gebruik om sy vernietigingswerk te doen. Het te praat van hulle nie. Wat sal die resultaat wees? Ek moet nou ophou. Wat sal die resultaat wees? Leed gauw saam my klein stikkie in Hebrews 11. Hebrews 11. Die resultaat. Hoe sal dit lyk? Like? Wat sal ons beleef as dit die waarheid van ons leven word? Ach, ek is om daar ergens begin, hy sê, vers 29, Hebreus 11, hy sê dier die geloof het Israel dier die rooie sê dier gegaan, op droog grond, terwyl die Egyptenaars, toe hulle dit probeer het verdrink het hoor hier die gesag van die huis van die heren, wat staan op die top van die berge hy sê, dier die geloof het die mire van hierdie goe geval nadat daar 7 daal omheen getrek is dier die geloof, hier sy mooi in het Raghap, wie is ou kan nou sê, Ragab was nou een van die ouwens wat opgestook het, wat achter hierdie klipgooier en vragmotor omgooiers: is. Hy sê, het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorzaam omgekom nie, omdat sy die spioen en vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel die profete so verhaal. Luister mooi, dit was ouwens in die oud -verbond. Dit was ouwens, voordat die macht van die duisternis gebreek is en ons oorgebring is in die koninkryk van die sien van sy lede. Dit was voor die tijd. Nou as hulle dit voor die tijd al kon beleef, hoor wat sê, hy sê wat dier die geloof koninkryk oorweldig het, gerechtigheid uitgeoefend, beloftes verkry, bekke van leeuws toegestop, die kracht van vierheid geblis, die skerpte van die zwaard ontvlucht, kracht uit zwakheid ontvangheid, dapper geweest in die oorlog, leers van vreemdels op die vrucht geslaan het. As dit so kon wees in die ou verbond, hoeveel te meer is dit geldig vir my in jou lewe vandag. Hoeveel te meer gaan dit geldig wees hierdie week? Soek vir jou huis te stuur. Ek jou huis te stuur met uitdaging. Gaan terug en sê, jyre, het ek een rol te speel? Het ek een rol te speel, of moet ek binnenlandse saken gaan sien oor immigratie? Het ek een rol te speel in Zuid-Afrika? het ek een rol te speel in die weeskaap, of waar dit ook al, of het nou in Rustenburg of in die weeskaap is, waar hier goed uitbreek, het ek een rol te speel. Is daar geloof in my? Heere, kom terug na die woord toe, totdat die geloof in my opstaan, totdat die morgenstel opgaan in my hart. Heere, en ek kan die woord spreek, en ek kan seen, en ek kan langs jy staan, en ek kan liefde vrees laat kanseleer. Waas handelie, Dink nou nie, as jy een para kan liefheed, dan ga jy ons nie meer vreesie. Dink bietjie mooi daar oor. Die slang wat voor jy bang is, die para wat voor jy bang is, die goga, die spinnekop wat voor jy bang is, besef jy is Godse skepsel, kan jy toelaat Godse liefde in jou kom vorm? Come on. Ons is gevonden sel met die Dink jy, ek sal nog vrees, as ek kan liefhe. Ek wil jou wapen in jou hand gee, dit wat jy vrees as jy God kan toelaat om lief te hee, verval die vrees. Die Heer is vir my, ek sal nie vrees nie. Ok. En wat gaan ek dan doen? Dan gaan ek sien. Ons is geroep om te sien. Gered en geroep met die heilige roeping. Die roeping is om te sien. Kom ons gaan sien die rest van ons. Kom ons gaan sien die rest van die huis van God, wat net nog nie in die huis van God is nie. Ons gaan sien die rest van die mensdom wat by te staan, wat hulle voordoen as ons vijande, want toe al nie ons vijande is nie. En dier dat ons sien, luister mooi, ek sê nie, ons met die duivel bekleid nie, ons het nie tyd om met die duivel te bekleid nie, ons het te min tyd om te sien, maar as ons sien, kanseleer ons die werk, dan val ons die duivel in die rede, soek ons gebruik die geleentheid, gebruik die geleentheid om te sien, dis jou erfenis, dis jou eersgeboot recht, dis jou gesag waarmee God gesê het, onderwerp die aarde. En eers daar oor, preis die Heere, vader, ek dankie vanmorgen, dankie vir die grootsheid van die woord, dankie dat jy een droom het, een liefde het wat groter is, dan wat ons kan bid of dink, Heere, dat jy ons bemachtig het, om in hierdie plek te kan staan waar ons vanmorgen is. En te sê, Heere, ons is nie verlaten nie, en ons staan nie verdwaas nie, ons die uitspraak te maak, Heren, ons spreek die seen, ons spreek die woord, ons spreek die liefde oor elkeen wat die prooi is van die aanslag van die vijand om te steel, te slag en te verwoes. Heren, ons spreek die naam uit oor ons land en oor sy mense wat deel is van ons. Heren, ons roep die naam uit. Eet gesê, aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die heren vaststaan op die top van die berge. Heren, ons bevestig saam met die dat die dag gekom het dat die gezag wat uit die huis uitgaan, die gezag wat vanuit Sion kom, hierdie gezag sal vaststaan op die top van die berke. Dankie jyre dat jy ons skewe, ons vleesgedaagte nie tegen ons hou nie. Dankie jyre dat jy ons nie verwaait nie. Maar dat ons in eenvoud vanmorgen voor die kant bijgesê, jyre, ek het hierdie graag geweld bedink maar ek besef as een beter pad, as een uitneemender weg die weg van die liefde en ons eer hier daarvoor in Jesus naam Amen